רדיו קסם, 106 FM. ושש... רדיו קסם, 106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-WW. خ خ נועה ששתם ושמחתם בשמחת תורה? ממש ששנו ושמחנו. אבל uh, בקפסולות. כן. Okay. כולנו שמחה חד... אבל אני חייבת להגיד משהו. הופתעתי אה, לגלות בסום שעשינו שבוע שעבר עם גורדון, שזה לא שיר עממי כמו שחשבתי שנמצא איתנו שנים רבות, אלא שיר שנכתב במיוחד לפסטיבל הסמר החסידי. למה הופתעת? יכולת לשאול אותי, הייתי אומרת לך. אני שאלתי אותך, אתה אמרת לי את זה בזום, אני עדיין בהלם. למה בהלם? כי זה נראה כמו אתה יודע, שאותך עוד שם ילדים, כאילו מאז, הוא מתעמיד. שמאז הוא מתעמיד הוא איתנו, והוא לא. לא, הוא זכה בפסטיבל הזמר החסידי ב-1971, ומאז... ומאז הוא לא עוזב אותנו. מאז הוא לא עוזב אותנו. אבל זה יפה, איכשהו הוא נכנס לשירי החג. לרפרטואר החסידי. כן, לרפרטואר של... לרפרטואר שירי החג, שבכל גן שרים אותו כל חג שמחת תורה. גם בבתי כנסת, מן הסתם. ובבתי כנסת, ובקצור, איפה ששרים שירי חג. כן, אבל שכחנו להגיד. מה? שלום. שלום. אנחנו כאן ב... צחוק בשתיים, סוף סוף. רדיו קסם, 106 FM. התחנה היחידה. אתם יכולים לשמוע אותנו ברדיו, אתם יכולים לשמוע אותנו באינטרנט. מרשתת. מרשתת זה אבשלום קור יגיד. ובחדשות, את יודעת. אז שמחנו בשמחת תורה, בהתאם לכללים. רגע שנגיד מפה? מה, לא יודעים. אהרון מורג פה. זה אמירה מורג. ודודן ביבי הטכנאי שלנו. כן. אז אנחנו בהרכב מלא פה, עם מוזיקה ועוד כמה דברים שאולי יעשו לכם מצב רוח טוב, אנחנו מאוד מקווים. ואולי גם רעיון טלפוני, אנחנו מקווים. אולי, כן, כן. מזל טוב למישהי נחמדה, תישארו איתנו כי שווה. הכל תלוי באם, אבל זה יהיה. טוב, אז שמחנו בשמחת תורה, אז הנה עוד שמחה. זה שמחת. היה ססי קשת, נכון? זה היה ססי קשת, כמובן. מרקוסובסקי, קיבוצניק לשעבר. שואל, מה עושה קיבוצניק עם שיר חסידי? עובדה. הוא הנה. היה בכל הפסטיבלים, לא? הוא היה בילדים, הוא היה כן. בפסטיבל כן. הזמר. בפסטיבל הזמר והפזמון, נכון. כן. הוא מתוק האור בעיניים, בפסטיבל mm -hmm. כן? הזמר והפזמון. שגם לו לא יש משהו טיפה חסידי, לא? לא. אז לא. <laughs> לא. אבל טוב, אפשר להמשיך? אפשר, כי אפשר. אני לא ניתקע הזמן פה. הזמן קצר כן, וזה כן, אז uh, אנחנו צריכים... יש uh, uh, יום הולדת היום לתוכנית. תוכנית, לא סתם תוכנית. היום, לפני 45 שנה ב-NBC, שודרה לראשונה, Saturday Night Live. מאז ועד היום... היא לא מפסיקה להיות משודרת. התוכנית הוותיקה ביותר בארצות הברית, לא? תוכנית, בלי או... ספק, תוכנית הסאטירה הכי ותיקה בארצות הברית. כל כך הרבה שחקנים גדולים יצאו מה, מהתוכנית הזו, שלא נתחיל בכלל למנות, למנות אותם. אותם אבל... אבל... אבל בכל זאת, הנה שניים שהיו עם התוכנית מההתחלה, דן אי וג'ון בלושי, בתור ה... The Blues, Brothers. Blues Brothers. וב-1979, זו הייתה העונה הרביעית, אני חושב, הם שרו בתור האחים בלוז, שמי mm -hmm. שמציג אותם כאן זה קומיקאי שהוא היה בקאסט, גארט מוריס. מה שמעניין זה שהמנחה, הרי בכל תוכנית יש מנחה אורחת, אורחת. כן. המנחה הייתה קרי פישר. Okay. עכשיו, כעבור שנה, קרי okay. פישר, אקרויד וג'ון בלושי מופיעים ביחד באחים בלוז, בסרט, שמתבסס לא על הדמויות האלה. אני לא זכרתי אותה בש... בש... בסרט. כל הזמן נסתערי לרצוח את ג'ון בלושי. נכון, נכון, נכון, כי okay. הוא הבטיח לה okay. אז הנה, זה גארט מוריס שמציג את האחים בלוז, ותכף הם יעלו וישאירו לנו סאולמן, קבלו אותם. סולמן. הנה עוד מישהו שיצא מהתוכנית בה... הזאת והפך להיות, מה זה כוכב? אדי מרפי. 아, בותך, כוכב. אז הוא לפעמים גם, גם שר, והנה כאן הוא עושה רגעי עם סנופ uh, ליין, שבדרך כלל הוא סנופ דוג, אבל לכבוד הרגעי הוא הפך להיות ליין. רד לייט. of the pieces, let it begin, cause this is the way that we flow, higher and higher and higher we go, through dedication, self-preservation, alias -E L-R-C-I. -E אז אדי מרפי, סנופליין, ואני לא יודע מה איתכם, אבל יש אנשים שאחרי כזה דבר מתחשק להם לעשות uh, ספונג'ה. למשל, אירית הנבי, הנה. אהוד מנור ומתי כספי כתבו את זה. יש אנשים שספונג'ה עושה להם טוב, יש אנשים שיש להם יום הולדת מחר, כמו אירית ענבי. שלום, מירי. שלום, שלום לכל המאזינים ולכל השדרים שזוכרים את יום הולדתי. מה שלומך? נגיד טוב, שיהיה טוב, כמו שאומרים כל בולגרי מצוי. אה, כן. תגידי, את... גם בלי להגיד בת כמה, את אפשר להזכיר שהיום, לא היום, אבל מחר, השנה, מחר, לא? מחר, מחר, מחר לא יש לי עברית יום הולדת, אבל מה שהתכוונתי לומר זה שהשנה, בחנוכה, נדמה לי, אנחנו נחגוג 50 שנה לפסטיבל שירי הילדים. נכון. וזוכה <laughs> הראשונה יחד עם אבי טולדנו בפסטיבל שירי הילדים. הראשון, הראשון, הראשון, הראשון, הראשון <סיע> והמקורי. נכון. ולא שואלים למה ככה, כי ככה זה. אני כבר שואלת 50 שנה למה ככה, והתשובה היא לא. לא יודעת. לא יודעת, כן. ככה, סתם, אולי. כן. שייקה פייקוב כתב, והשאר היסטוריה, מה ש... השאר היסטוריה והמילים אקטואליות עד היום. כן. ועדיין זוכרים לך את השיר הזה? כן, את זה לא יכולים לשכוח לי. דורות על קווי דורות. זה לא חשוב כמה מחזות זמר או הצגות או מופעי בידור או הנחיות, לא חשוב מה אני אעשה את זה, לא שוכחים לי. כן, טוב, יש שירים שנשארים צמודים למבצע, לנצח נצחים, אין מה לעשות. לא, כי זה גם היה, אתה יודע, בכל פסטיבל ופסטיגל. תמיד הזמר הבוגר היה שר את השיר, ואחר כך הילדים היו מבצעים את השיר. וכשאני בפסטיבל הראשון, זה היה השיר היחיד שהיה... משותף. שיח כזה, כן? כן. Okay. שר יחד עם הילד פעמיים. כן. Okay. <אח> איך עוברים ימייך ככה בתקופת הקורונה הזאת? <אח> כמו אצל כולם. Uh, עצוב, uh, לא ברור, אין אור בקצה המנהרה, אני כבר לא עובדת שבעה חודשים, כן. uh, מטפלת בהוריי, אבל שומרת על אופטימיות, כרגלי בקודש, כי אם לא נהיה אופטימיים, אז uh, אפשר לסגור את הדלת ולהחזיר את המפתחות. <laughs> עד כמה הבמה חסרה לך? מאוד. מאוד מאוד מאוד, אני לפעמים uh, מזפזפת בטלוויזיה ואני רואה מופע עם קהל, uh, פשוט דמעות חונקות אותי, okay. נורא עצוב לי. במיוחד שאתה יודע, התחלנו בהבימה לעשות את, uh, את מממיה, אני משחקת שמה את רוזי, אני חולקת את התפקיד יחד עם חני נחמיאס, okay. כי הגיע בקודש, אנחנו חולקות כל דבר חוץ מבעלים. <laughs> טוב, ו... אתם, אתם דוס צ'יקיטיטס, כן? נכון, כן. נכון. והמופע שלנו, אה, סיפורים עשירים אה, מתרבות הלדינו על בית אבא, שזה נוסטלגיה מהממת, זה השורשים שלנו. כן. אה, ואנחנו גם פועלות אה, בדבר הזה. אתה יודע, אנחנו למדנו בבר אילן שנתיים, אה, לדינו, קרוא וכתוב. אני יודעת מצוין לדינו, כי אצלנו בבית לא דיברו בכלל עברית, אבל לכתוב לא ידעתי. עכשיו אני יודעת, עשינו קלטות של שירי ילדים בלדינו, להנחיל את זה קצת לדור הבא. זה הלב, זה הנשמה, זה הכל כמו שאומרים כן. אצלנו. <laughs> זה חסר, זה חסר, המפגש הזה עם הקהל, אני, אני בכלל בן אדם שהוא נורא נשכן וחבקן, ולי, כשאני באה לאימא שלי, ואני לא יכולה לחבק ולנשק אותה, זה א', ב'. כן. וגם... פשוט היינו יוצאים מממא מיה או מדולשטיקי טיקאס, והקהל היה מחכה, והייתי מחבקת ומנשקת את כולם. <laughs> כי <laughs> זה השלום שלנו, זה ה... זה החיבור, זה הנשמה. כן. אין, אין, אין דלק ואין מצבר שיכול למלא לי את המצברים ואת הלב ואת הנשמה ואת השפיות ואת הרוגע כמו מחיאות הכפיים והחיבוקים והנשוקים האלה טוב, של הקהל. החיבוק טוב, כן. כן. ומעבר לזה, אז... יש שממליצים ללכת לחבק עצים. אני מחבקת עצים, אבל זה לא טוב. העצים לא מחזירים, בדיוק. העצים לא מחזירים חיבוק. זהו, הם לא מחזירים העצים, בדיוק ככה. את גם, בכורח הנסיבות, מה שנקרא, גם לא מגישה עכשיו את הלוטו, כי אין לוטו. נכון. אין אנשים, יש סגר, אנחנו בעיקר בבית, היציאות היחידות שלי זה... לאימא שלי, שאני מטפלת בה, כן. לאימא שלי ואבא שלי כמובן, שיזכו לאריכות ימים. ופעם אחת הלכנו לצלם את דו צ'יקי טיקס, שישדרו לפחות בווידאו לאנשים שהם סגורים בבית, בתי אבות, או סתם בוגרים, או סתם משפחות שרוצים, שקשורים, כמובן, ליריות, כן? כן. שיהיה להם קצת שמח על הנשמה. אירית, מה את מאחלת לעצמך לשנה הזאת, לעשור הבא, ל-60 השנים הבאות? אני כבר אה, לא מסתכלת על 60 השנים הבאות, אני מסתכלת <laughs> <laughs> לשנה הקרובה, ואחר כך אנחנו נמשיך. אני מאחלת בריאות, לא רק לי, באמת, לכל העולם, לכל עם ישראל, שתימצא כבר התרופה הזאת, שנוכל לחזור לסדר יום הנורמלי. אה, והטבעי שלנו, כל אחד יחזור לעבודתו, הוא יוכל לחזור להתחבק ולהתנשק ולהתראות ולא להיות סגורים כל היום בבית. אמן. פשוט אה, לא צריך יותר מזה. אמן, ומהפה שלך, את יודעת למי? לאלוהים, וזה <laughs> מגיע, אני מדברת איתו כל יום. ואנחנו לא יכולים שלא לסיים בלי הלהיט הזה ברקע. אירית, mm -hmm. מזל טוב שיהיה לך יום הולדת נהדר מחר. תודה רבה. שנה טובה לכל טובה. עם ישראל. לכולנו בריאות, אושר, שמחה ואהבה. כל השאר, לא צריך, יבוא מאליו. מאל רק כשיגמר הסגר, ואנחנו נשמח לארח אותך כאן באולפן, in person, מה שנקרא. באהבה. תודה, להתראות, אירית. להתראות, בוודאי. The The run in the Why, Yo-Yo? No, I don't know Yo-Yo, it's a shame Why, Yo-Yo? Yo-Yo, why? I'll give you another one Why, Ruti? I don't know I don't tell you Why, Ruti? Ruti, why? She's not in your way Why, Ruti? Why are you asking and asking? לא מתיישב. גדלתי על זה, כי אני עדיין, עדיין קסם של שיר. כן, ושנחיה ושנזכה, ובדצמבר אנחנו נקדיש מעדן ויני לפסטיבל שירי הילדים, שיחגור 50 כן. כן. איך, איך הזמן רץ. האמת, בשנה שעברה עשינו משהו כזה עם שייקה פייקוב בטלפון. זוכרת? עכשיו, הנה, אבי טולדנו, בעוד דואט, תכף נדבר על זה, מתאים לעונה. stoping <laughs> back סי... טוב, זה נקרא אחרי החגים, מה שמתאים. וזה שיר יפהפה. זה שיר יפה שהוזמן במיוחד על ידי רשת ג' ב-1982, במצ... במצ... לכבוד המצעד העברי השנתי. אז הם ביקשו מתמלילן השנה, אהוד מנור, וממלחין השנה, אבי טולדנו, לכתוב שיר שתשאיר עפרה חזה. זמרת השנה? זמרת השנה, יחד עם אבי. שהיה גם זמר השנה? זה אני לא בטוח, נדמה לי שיגאל בשן היה, אבל זה לא משנה, כי זה שיר יפה. שיר יפהפה. ובואו נזכיר שאבית הולדנו התארח אצלנו במעדן ויניל. נכון, ואתם יכולים... לשתיים מהנות מאוד ומרתקות עם סיפורים מקסימים. אתם יכולים לשמוע את זה גם באתר לעיתון קום וגם במיקס קלאוד, יש הרבה מקומות. ועכשיו, אנחנו נשמע את חוה אלברשטיין. schuma mm yo mm schuma כל הארץ ממהרת, פסה טסה לכינרת, עוד אביב עם הקצרת, חיפה באה מסוחררת, וגם עזה ממהרת, להספיק לפני נצרת. כי אין שום מקום יותר יפה ממנה בעולם, מתחת פני היד. כל דבר אין ייתכן פה, הרמב"ן גם הוא שוכן בו, דון יוסף ודונה גרציה. רק בשביל אמבציה, אך קיבלו בריאות בצבע, וגם הם חתמו פה כבש. בשבת נרוץ עם דגל למגרש הכדורגל פראוו טבריה כבר השיגה נקודה אחת בליגה השופט היה דומני, קצת עיוור, אבל טבריאני למה נזכרנו בטבריה? כי טבריה הייתה קצת בחדשות בשבוע האחרון, וכולם דיברו על זה, גם בזה וזה דיברו על זה. על טברים? על, תו... על... על מי שנסעה לטברים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ציפי רפאלי. רפאלי, סליחה, התכוונתי. לא, אני תמיד מערבבת ביניהם. איך באמת את מתמודדת עם המעבר המהיר מאלמוניות מוחלטת? לפרסום כל כך רחב. סעפה בית אבנר זה בלתי נתפס מה שקורה פה. לא תאמין איזה תגובות אני מקבלת ברחוב. איזה תגובות את מקבלת ברחוב? כל הכבוד להרגילה. את עשה את מה שאנחנו רוצים לעשות. את מעוררת בנו השראה. את הגיבורה שלנו. מה, אגב, מצבך הבריאותי? מצוין. אין לי סימפטומים. אני קצת מחייכת יותר מהרגיל, אבל אני לא יודעת אם זה בגלל הווירוס או בגלל שאני כל כך מרוצה מעצמי. בכל זאת אני משפטנית, אחיוותו השני. אני ממילא מאוד מבודד. זה היה מתוכנן או ספונטני ספונטני לגמרי. זו שאלה מצוינת. ממש... בלי לשים לב, נסעת לטבריה. כן, נכנסת למכונית, אמרת לנהג שלי טבריה, הוא נסע לטבריה. למה הוא היה אמור לנסוע לרעננה? לא, הוא היה אמור לנסוע לרחוב טבריה. אה, מה יש ברחוב טבריה? אך, פלאפל מצוין, אני הייתי מאוד רעבה ואני עממית. אבל הפלאפל פתוח בסגר. לא, הוא עושה משלוחים לספסל שנמצא וכמה זמן לוקחת הנסיעה מהבית שלך לרחוב טבריה? חמש דקות בדיוק. ולא נראה לך מוזר שאתם נוסעים שעה וחצי ולא מגיעים? שאלתי אותו, חזי, למה אנחנו לא מגיעים? הוא אמר לי שיש פקקים. והנוף לא נראה לך משונה. לא חשבתי שזה בגלל שהוא עוקף את הפקקים. תשמע, זה חזי, הוא... אמרת שהיית רעבה. כן, בגלל זה עצרתי גם בצומת גולני לאכול מקדונלדס. אני מאוד עממית, אני אוכל... <כ> <שואל> <כ> <שואל> לא נראה לך מוזר שהדרך עוברת בצומת גולני? שאלתי את חזי, מה אנחנו עושים בצומת גולני? אז הוא אמר לי שזה בדרך לטבריה. ורק אז, אז הבנתי... שאתם נוסעים בעצם לטבריה ולא לרחוב טבריה. So אני עדיין חשבתי שהוא עוקף את הפקקים, חשבתי תמיד עושה את זה. אבל <laughs> סליחה רגע, כשהגעת לבית של ההורים של בעלך בטבריה, okay. הבנת שאת בעיר טבריה? <laughs> בהתחלה לא. לקח לי קצת זמן לקלוט את זה. <laughs> ומה חשבת שראית אותם יוצאים מהבית לחבק <laughs> אותם? שיומעם רוצים <מוצאים> פלאפל. <laughs> כל המשפחה שלי אמנית, אנחנו אוכלים שלוש פעמים פלאפל ביום. <laughs> אין פלאפל בטבריה? לא ברמה של רחוב טבריה. מה אתה משווה? <laughs> הוא שם איתה, את כל התמלינים ב, ב... בסוף, כשהבנת בכל זאת שאת בטבריה, כן. למה לא חזרת מיד לתל אביב? אמרתי לו, חזי, סע לתל אביב! אז הוא נסע לרחוב תל אביב בטבריה עילית. טוב, <laughs> כן. שיהיה בהצלחה, תודה. באמת תודה לשרה. תודה. אגב, האם את שוקלת? התפטרות. אבל ההערה הזאת, זאת התקפה על הממשלה. ועל ראש הממשלה הכי עממי שהיה פה. סליחה, סליחה, אנחנו לא... סליחה, טוב, תודה. אני משפטנית. תזכירי לי רק, איך קוראים לך? גילה גמליאל. גילה גמליאל. תודה לגילה גמליאל, חג שמח. חג שמח לכל עם ישראל. ובאמת, תרבחו ותסעדו. חג שמח. בהחלט תרבחו ותסעדו, אמרתי ואני ואומרת, זאת הסאטירה הכי נושכת שיש היום בטלוויזיה. ובעדינות. אבל ]org. מכניסים בעדינות. בהחלט, והם מוכשרים אחד-אחד, וכולם ביחד. כן, הנה עוד בחורה מוכשרת, קוראים לה הדר לוי. והיא שרה משהו שיזכיר לכם משהו של מי שהיא. איש כל גנים זוכרת פה, הייתה נזלת ופה הרביצו ילדים. כל האנשים אז הלכו כל יום לעבודה, זוכרת הייתה מילה משכורת וזום היה קול של דבורה. סגר, הביאו סגר יותר חולים מאנשים עוזבת את עיניי, אבל הסגר הוא בפנים. אוכל צהריים, היו פה פעם מסעדות. סוחרת קהל יצא לסרט וגם נרדם בתיאטרון. אוכל יורד בערב, זורקים את הילד להורים, נוהגת כך. הסתם באוטו, לא התחמקנו משוטרים. אני בדרך לסופר פארם, יש לי שופר, אני בדרך לביקווה, אני בדרך הפסיכולוגית, יש לי פגישה עם שופר. סגר, הביאו סגר, עם שמיים מאומתים, שטחת... בבוקר סגר גם, בצהריים סגר פיל, נהוא מצחיקה. כן? הסגר גם מוציא דברים טובים מאנשים, מסתבר. כן, ואולי אנחנו נשמע עוד משהו על סגר בהמשך, אבל אם כבר היה לנו פרודיה... על שושנה דמארי. כן. אז הנה עוד מישהו שעשה פרודיה על שושנה דמארי, הוא עשה מזה קריירה מפרודיה על שושנה דמארי. דודו דותן. ערב טוב, משה וילנסקי. יושבת אני וסופרת, פיצה קלות השכנים, זוכרת אני את הסמל. בטרם יצעד בזמנים, כמה ששרתי אי פעם, פלטים רוויחה היום את הקולם השחיתות לי, כיתרת חשומה היום. דה, וואן, טו, טרי, פור, פייף, רינג מאבל, רינג מאבל, טוב, רגע, סלח לי, דני, דני, סלח לי. מה זה השירים האלה שאתה לי? מה זה המוזיקה? מודרני? לא, דני, אל תנגן מודרני. לי נגן רק שירים של פעם, שירים שלא נס לחם. את השירים המודרניים תשאיר לחבר'ה הצעירים שלך. שירים מודרניים. <laughs> שמעתם איזה שירים הולכים היום ברדיו? היום כל זמר למי שיש צרה עושה מזה שיר. בשביל זה קנינו רדיו לשמוע הצהרות של זמרים. יש אחת עומדת כל היום צועקת דם חם, דם חם. יש לה שתתרום אותו, מה אני צריכה לסבול את הבעיות שלי? מה הבעיה של אילנית? אני לא מאמינה, אני לא... מה היא רוצה, מכונת אמן בשביל השירים שלה? נכון, זמרים זה בני אדם, יש להם צרות שישמרו את זה בבית, לא ברדיו. יש אחת שלא מתביישת, באה לרדיו, תסלחו לי, ומודיעה, אני נפרחה, מקום ראשון מצד הפזמונים. אם את פרחה, תסתירי את זה, שלא ירגישו. תודה לאל, יש זמרת חדשה, אז מה שרה החדשה? לשיר זה לא מקצוע, שתעבור ליצור, מה אני יכולה להציע? מה הבעיה של שימשי תבורי? אין לי אהבה! אבל שמעתי שיש לו אוטו גדול, אז מה הוא רוצה? הוא יש לו אוטו ויש אחד שמכר את האוטו, כל היום הוא מודיע אני הולך, אני הולך לבית שען עד שהוא יגיע הופעה נגמרה, מה יצא לו מן העניין הזה? מזל שהוא לא גר בבית שען פעם זמרים כל אחד מאיתנו היה שרשיר על מקום מגוריו או על מקום שהוא רוצה לגור בו אני הייתי שרה אני מצחה אני מצווה, אני מצווה. אחר הישר אשקלון, אשקלון, אשקלון, אשדן. אחר הישר, היי סימאנה, מי ידימאנה, היי סימאנה, מי ידימאנה. היום שלום חנוך יש לו גם שירה למקום שהוא גר בו. שמעתם איפה גר שלום חנוך? בתוך עצמו. מעניין איפה הוא מקבל אורחים. שמעתי שהוא סוגר מרפסת. פעם זמרים היינו שרים יש לי כנרת, היום הזמרים שרים יש לי כנרת, יש להם משהו אחר בראש. <laughs> יגאל בשן יש לי ציפור קטנה בלב שגיתו דשאי לא תרנגולת, איפה היא שם אותה? <laughs> ושנה הבאה הוא יודיע יש לי סתימה קטנה באשר <laughs> יש לי אולכוס, יש לי פלטפוס, יש לי אוברדרפט מס <laughs> והשיר עכשיו יש לו איזה שיר ליגאל לא <laughs> אתה זה אני ואני זה <laughs> <laughs> בשביל שיר כזה צריך פסיכיאטור <laughs> עם שלושה כדורים צהובים, שלוש פעמים ביום, שלוש שנים בחדר סגור, מה זה? עדנה לב, בחורה צעירונת, כל היום עייפה, קצת עייפה, בטח עייפה. שלוש פעמים בחודש, תל אביב, ניו יורק, תל אביב, ניו יורק, זה מעייף. עדנה לב, עייפה. ויהודית לא נרדמת. עדנה לב, נרדמת, שתיקח כדור שינה, מה היא רוצה מהחיים שלי? מה היא מעירה אני נרדמתי במורשה, מה היא רוצה מהחיים שלי? ויש אחד מתי שפותחים את הרדיו? מה, מי, מה, מי, מה, מה הוא רוצה שיחליפו לו חיתול? מה הבעיה שלו? איפה השירים היפים של פעם? דני גוטפריד ליד הפסנתה, אני פרנקל ליד הבאס, ניסים ימיני ליד התובים איזה כישרון גדול הוא היה. בהחלט. ובן אדם מאוד נחמד. ואחרי ששמענו פעמיים. על שושנה דמארי. נשמע את המקור? לא, ידעתי שאת תגידי את זה, אבל לא. אבל אנחנו נשמע זמרת אחרת, יחד עם אח שלה. היא קוראים לה קארן, הוא קוראים לו ריצ'ארד, וביחד עם הקרפנטרס. למה לא? קודם כל, למה לא? תמיד כיף לשמוע אותם. זה נכון. עכשיו תשאלי למה. למה? אז אני אגיד לך. כי אה, ביום שישי היה יום הדואר העולמי. ויש כזה דבר? יש כזה דבר. כי בתאריך הזה, שזה ה-9 באוקטובר, ב-1874 נוסד איגוד הדואר העולמי. יפה. בשוויץ. Ee, ואבא שלך, אבא המנוח, שלי היה אספן בולים, ספן כן. של בולים ומעטפות וגלויות, וכן. עכשיו, השיר הזה זה הביצוע, לא הביצוע המקורי כמובן, הביצוע המקורי היה של בשם ה-Marvelets, וזה היה בעצם הלהיט הראשון של המלייבל מוטאון. במקום הראשון בא... בארצות הברית, זה היה בתחילת שנות ה-60. עלי... הביצוע הזה של הקרפנטרס הגיע עוד פעם למקום הראשון, ב-75, באמצעי הביטלס. לא, את... לא, לא... הגיע, גם לשיעור לא לא הזה? כן, יש ביצוע יפה, של הביטלס. יפה, וגם פעם... במקום ראשון? לא, זה לא היה סינגל. סתם טוב. עשו את זה בשביל הכיף, מה יש? אחלה שיעור. מה? <laughs> תגידי להם, לא? <laughs> <מה>? <laughs> לא, <laughs> לא. Uh, אני חושב שהגיע הזמן... לשמוע את מי שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, לשמוע אותו מספר מה הוא עושה בסגר. אבי נוסבאום. בהחלט. שלום לכולם, עובד מהבית 17, הנה כמה עדכונים. ראשית, במשרד הבריאות מעריכים שהקורונה תישאר איתנו עד 2021, ואחרי זה תישאר רק הקורונה. לגבי חיסון, אולי בשנה הבאה. לגבי חיסון העדר, כרגע אין פה רועה. אגב, אם אתם מרגישים שמערכת הבריאות קורסת, חכו מה יהיה פה עוד 7 שנים כשיטפלו בכם רופאים שלמדו בזום. לגבי ההנחיות, כרגע מותר לצאת רק עד קילומטר מהבית. החדשות הטובות, בקרוב לא יהיה לכם בית. ותישאר פה רק אוכלוסייה יחידנית. מי שבכל זאת רוצה להתאוורר, תעמדו ליד בנט, הוא עושה עכשיו המון המון רוח. לגבי ספורט קבוצתי, אסור. במקום זה אפשר לנסות ענפי ספורט חדשים. למשל, מרות שליחים בוולט, קפיצה לכובע בעקומה ועדיפת אחריות לרוחק. משחקי כדור אסורים בתכלית. את הודעה חדשה, ליגת העלי, ליגת העל, תחשבו על זה בכלל. לגבי ספורט מקצועני, אין פה. מערכת החינוך: בתי ספר ייפתחו אחרי חנוכה, ואם יחזיקו שמונה ימים. גני ילדים סגורים למעט הכנסת. ישיבות פתוחות לדרישת החרדים לגבי ההשלכות, כולנו חרדים. בנוסף, כדי להקפיד על הסגר, המשטרה פורסת בימים אלו מחסומים בכל רחבי הארץ. לפיכך ייתכנו פקקים במחלף השלום. במחלף השלום, אדוני השוטר, אני רק מקפיץ את הילד לגרושתי, אז בא אני רווק וזה גלשן. בכל מקרה, אני מבקש בכל לשון של זה כבר קנס. בחתונות של ערבים, אללה בב אללה. לגבי ברית, אם מישהו יבוא עכשיו לברית, אני חותך את הזין. לגבי סוכות, כל מי שנכנס, נכנס. אגב חגים, בעקבות המצב הוחלט להאריך את הימים הנוראיים, עד הודעה חדשה. שהחיינו ובייסענו לזמן הזה. עד כאן ההנחיות. מי שכל זה לא מוצא חן בעיניו, יכול לצאת להפגין, אבל רק מתחת לבית. כלומר, מי שרוצה להגיד לך ביתה, שילך הביתה. מי שרוצה להפגין, אבל פוחד מהדבקות בגלל המצב, ניתן ועכשיו לידיעה עצובה, חברים יקרים בצער, אבן נאלץ להודיע כי שר התיירות יתפטר. בינתיים יחליף אותו מנעול. גם ככה נתב"ג סגור. בשורה קשה נוספת, הנשיא טראמפ נדבך בקורונה, אין מה לדאוג, הוא מתאושש, הוא מתבדח עם רופאיו. רגע, מעדכנים אותי, הוא לא מתבדח, הוא באמת חושב שאפשר לרפא את זה עם סאנו ג'וול. בכל מקרה, בעקבות ההידבקות של טראמפ, קבוצת הסיכון מתרחבת, משרד הבריאות מבקש מכל מי שיש לו אור כתום, עד כאן עובד מהבית 17, שמרו על עצמכם, ומי שמתגעגע למשפחה, לא נורא, בקרוב ניפגש כולנו במלחמת אחים, רק בריאות. מצחיק, כן. בהחלט מצחיק. ואם פספסתם את 16 הקודמים, חפשו את זה אצלו בדף שלו בפייסבוק. זה מצחיק וזה גם קצת עצוב, לא? בהחלט. טוב, אז אנחנו עכשיו נשמע את הדבר הזה, אחר כך אולי קצת נדבר על זה. הנה! כי פופ הוא בעצם איכה, באש... שרית חדד ונטע ברזילי, שרות חדוה אמרני. של אדם בחורים כאלה הם לא בני אדם. חוקר משתחצו, לילה לצבילצו שכבר התפוצצו ועל אבסלום. איפה צבא צבא צבא? הנה צבא צבא צבא צבא איפה צבא צבא צבא? איפה טוב זה מפרויקט צבא שעה של נאנדיס Okay. הפרויקט הוא אחלה, על השיר הזה, טוב. דעותינו חלוקות, חלוקות, כן, okay. אמנם הביצוע של חדוה אמרני מאוד, הרבה, הרבה יותר, okay. אבל זה לא רע, לא, זה, זה לא, לא רע. רע. עכשיו, כמובן שיש לנו כאן uh, שתיים שייצגו את ישראל באירוויזיון, okay. שרית חדד עשתה את זה ב-2002. ונטע הביאה לנו את הניצחון. ונטע עשתה את זה ב-2018, הביאה לנו את הניצחון, וחדווה כמעט, כמעט הלכה לאירוויזיון, אבל בסוף זה היה היזרקות. והנה אנחנו מתקרבים לסופה של עוד תוכנית של צחוק ושתיים. היה כיף. אנחנו נהנינו, ואנחנו עוד פעם נאחל לירית ענבי יום הולדת שמח מחר. ורק בריאות, לה ולנו ולכולנו. אנחנו ניפרד מכם ונאמר לכם שבוע טוב, שבוע בריא, תסבלו קצת בסגר, אבל בסוף ונקית, יהיה טוב. ונגיד אה, תודה רבה לטכנאי שלנו. תודה לדותן, תודה לאמירה. תודה לך, אורון. תודה לכם. ואנחנו נסיים עם שיר על פרי, שקצת יהיה קשה להשיג אותו בזמן הקרוב, כי הקיץ עבר. עוד לא, אבל הוא בדרך כלל אבל אנחנו נחזור אליכם הרבה לפני שהקיץ הבא יחזור, אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, בעזרת השם. בלי סגר. ובלי נדר, ותחזרו אלינו, גם אתם. ביי. בקשיש עוד מעט תהיה בקש מיש מיש מיש מיש מיש מוני מוני בואו קח כמוני שני קרטונים לא חמש זאת הגברת הגיש לטרן המוזל לא O <laughs> O